I takojnë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu Përshëndajtjet lëvdatat mirësia e Zoti Gjelle Gjelaluhu Të gjithët të të buhëra Të kënjëriju më i mirë I njerëzimit Muhammedi Ibiri Abdullahut Alehi Salatu Ves Salam Pastajmë bë shokët e ti besnikë Bë familinë e ti të ndërshme Bë gratët e ti të pasta E të gjithë besimtarët e të cilë të ndjekën rrugën e ti me të mirë Dherë në ditën e fundit të kësaj gotët të ndëruar, të praniqëm të ndëruar gjëmatli me lejën e Zoti Gjellie Gjelliehu do të vazhdojmë në plëtsimin e ligjaratave tona në bje qkrimin e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem Kemi kaluar një pjesë dërmuse nga jeta e ti e ndërshme aleyhi salatu vësallam dhe kemi përmenë se ajo e cila e kemi cekë në ligjarat është një pjesë e, e përgjithshme e historisë e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem dhe në gjdo përmendje të përgjithshme ka detalet e cilat kanë mundësi të hullumtohen dhe të lezohen në përlibrat e muslimane. Andaj, sot me lejnë e Zoti Gjellegjelluhu, do, do të mundohem ta, e ta përfundojmë vitin e 8 të hijgjrit me ndodhin më të rëndësishme cilat ka ndodhë në këtë vit, pas vitit të 7 të hijgjrit ku ndodhi ajo e cilat përmendëm përej betejes e beteje hajberit, beteje së muëtes dhe disa prej në gjarëve të cilat e vequnë këtë vit të pengamberi sallallahu arihi sallem që ka ndodhi në vitin e 8 të hijgjrit viti i 8 i hijgjrit vequhët dhe theksohët me qlirimin e mekës me përjashtimin e traditave dhe pushtetit të cilin e kishin kurejshët në meke. Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, me urcim e ti, me lëvizjet e menagjuara prej Zotit Gjelligjelëluhu, gjdo lëvizje me urci, gjdo hap medije, gjdo zhvendosje dhe vendosje u bënd të në emër të Zotit Gjelligjelëluhu. As një hap për inati, as një hap për hatër, as një lëvizje për mërë, Në ngopjen e dëshirave dhe tekave të dikujt Por gjithë shka për hirë të kënëtësi se Zoti Gjellegjelluhu Andajnë me shumë prehtësi dhe me shumë stabilitet të madhë Për nga mveri së dhe sellem në vitin e 8 të hijgjrit Indol edhe qlirimi i madhë të cilin ja premtoj Zoti Jon Gjellegjelluhu Në surën El Kasas ku i tha Allahu Gjellegjelluhu wa inna la radduka ila miad do ne do të kthejmë ty atje prej Kurijë por zon do të kthejmë atje nga dje do bue andaj viti 8 i, i Hijrit veçohet me çlirimin e Mekës dhe pas çlirimit të Mekës natyrshëm ndodhet një betejë e shumë e madhe dhe ajo është betejëja e Hunainit ku Allahu el-Jalalu për shkak të një Faduloku të vogël sahabeve ndodhi një lloj humbje voglë, e vogël e pastaj Zoti xhellahu xelalu i rregulloi dhe i mposhti armiqt e tyre. Por së neve do të fokusohemi me lejen e Zotit xhellahu xelalu në këtë detaj dhe ajo është çlirimi i Mekës. Pastaj në lidhje ratën e ardhmë, në ngel Haxhi Lam Tumiris ku pejgamberi alayhis salatu wassalam e ban hajim lam të mirës në vitin e djetë të hijrit nga emigrimi ti indërshmë a.s. dhe me hyrën e vitin të njëmbë djetë të hijrit për nga meri sallallahu a.s. ndron jetë dhe për të cilët të zotive gjelle gjelle, gjelle luhu Ather, para qëllirimit të mekës ndodh edhe një ekspedit e cila udhichet nga Amr ibn al-Asë von në ligjëratën e fundit se luftën dhe betejën e Mu'tas e, e dërgoi drejt fitores ta chuajmë nat fitore e cila jo qielli e muslimanëve ishte kush Khalid ibn al-Walid i cili e kishte pranuar islamin ponë ponë kat vit në vitin e 8 të Hijrit shoku i tij dhe mocaniku i tij dhe në kuptimin e trimërisë të ngjajshëm e pranuan islamin bashk dhe ishte ky Amr ibn As i cili kishte bëu përpjekje për ta shpartallu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam por se zoti onxhelu xhelalu e kishte ditë në zemrën e tij se meriton të jetë një musliman i cili do të përmendot për për të mirat andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për disa prej të rregullu disa prajfiseve të arabëve të cilat tham përpiqeshin ta turbullonin çetinë Medinës e dërgon Amr ibn el Asim radhiyallahu an dhe shkon Amr ibn el Asim me disa shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i shpartallon ata të cilët rebeloheshin kundër pejgamberit s.a.l. Nga kjo, nga ky rast dhe kjo ekspedit çka kuptojmë neve dhe çka na duhet neve në jetën e përditshme, kuptojmë një sens shumë të rëndësishëm, doajish shumë me theks të veçantë dhe se si Amr ibn el As, sivjet e pranon islamin, Khalid bin Walid, sivjet e pranon islamin dhe pejgamberi s.a.v. i ngarkon me detyra të veçanta. Dhe ajo është komandat e bloku, a, të udhëtscisë, postë të udhëtscisë. Dhe natyrshëm, natyrshëm tek njerëzit poste të tilla nuk mundot me morr çdo kush. Për zakonisht Njërzit kur janë komandant e udheqës, bartin, e kështëmerad, kur bartin prirje për të udheqë, e ka një loj stajit kaluar, një loj përvojjet kaluar, e pas taj njërzit ja dorzojnë, apo qelësat e udheqës. Epse për nga mberi se zemë ja, ja dha? Edhe Khalidit ja miratoj, thabit ibnul Akram, ja kishtë të dha në flamurin, për nga mberi se zemë, nuk i thapë se si ja kini dha në, dhe këtu për jajep me dorën e vetë Amr ibn il Asit, komandat lëkun në ekspedit veçan pse valë për ta thyjat traditën se udheqen e merë ajë cili ka stajë në islam është pak më ndryshe në islam është me merit dhe dignitet ajë takon këti ajë krynë ki ajë bënë më mirë nëse plëcojnë këtë kushte të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të apo stazhet të kaluara mirën mirën parasysh në raste caktuara porse te muslimanët gjithmonë ka çën cila cila pjesë nëse është për muslimanëve dhe një post i caktuar duhet të mbulohet me dikën nuk shikohet me me vitet e kaluara me çka shikohet a i plotson që kushtet a është më i pjeksa diku tjetër a është më i afhtë diku tjetër po atar Shko. Dhe në mesin e tërë kishë njërës shumë të matmojtë të cilët kishë në bo vite në islam, por se për nga mberi se cilët nuk ishikon të kështu gjërat. Andaj mësimi të cilën kemi mundësina me shkoqit dhe me nëzirë nga kjo ekspedit e cilët u qujtë dhe të selesil, ekspedita e, e selesil e printe Amr i Nil Asi. Pastaj, në ditën e djetë të muaj të Ramazan, Të vitit të 8 të, të, të, të Hijrit. Allahu xhallajelalu e çliron Mekën nga duart e Qurajshëve, pagan të asaj kohe, i dhujtar të asaj kohe. Si ndodhet deri te çlirimi? Dhe ky çlirim të ndëruar xhamatli ka ndodhur çlirim paçësor. Dhe kjo është ajo administrimi i Zotit xhallajelal dhe drejtimi i frenave të gjërave të kaderit ishte problem me e qliru me e kën me pache por se Zotë i unë gjellegjellu por shka kësa e ka ba të shendë këtë shtëpi dhe e ka beku këtë shtëpi ashtu i ka silë gjërat ashtu ka në shku gjërat që kjo të qlirot me pache dhe mos ketë ati luft pra kjo është dhe prej hikmetit të Zotë i gjellegjellu të qlirot një vend me pache me gjithë se armi kjo është brenda dhe nuk i dëshiron me shlupe që është vetëm e urcinë e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Prandaj Mekja ishte në krye me Abu Sufyan ibn Harbin, kushërinë e pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam). Dhata ishin në Mardeshë. Mardeshë ishte një pikë, nëse ju kujtohet atje. Pika e Mardeshës ishte kështu. Cudo që prej fisëve dëshirojnë me dal nga Muhamedi (sallallahu alaihi wasallam), ata ishin vetëm Muhamedi nuk i kishen Resulullah kushdo me dalë nga Muhamedi delë nga Muhamedi dhe kushdo me ardhë ka na ka kurejshë, vjen ka kurejshë mirë nëse një fis që ka shku ka Muhamedi së sellem goditët dhe përlahët dhe përleshët me një fis tjetër që nuk është pi kurejshme por ka hinë aleansë të kurejshët atëherë ka drejtë Muhamedi së sellem me embrojtë aleatin e vetë dhe ka drejt Kurayshit me mbrojt taleatin e vet. Atëra në këto në këtë pikë të mardhëshës ishin dy fisë. Një fis i quajtur Khuzaa dhe fishi tjetër Banu Bekr, Bebe Bekr, këto dy fisë. Khuzaa kishte një aleanc me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fis i caktu. Bekr kishte një aleanc me Kuraysht. Këto në injoranc, xajilet kishin pas përleshje në Mesveti. Kuzah me Bekrim atëra një nat prej natëve duke çën këta afër Mekës aty fisit Bekër shkon dhe i afrohet fisit Kuzah dhe e pre i presin me fletë tamam ata flet ta mama ta flenë këta i godosin dhe kur ata zgjohen kërkojnë që mos mos luftohet Fisi huzaa Ata refuzojnë Deri sa I bojnë bejnë zot E në Allah E në gjithë shka Ata nuk shlojnë pe Dhe Goditën Në nërmjët veti Dhe diku njëzët Njarës vritën nga fisi Huzaa Dhe në këtë përleshje Disa prej korejshve ju jopin Arnë Bekrit Që ta sulmojnë Huzaa Dhe ishin vëtëdishim se Ky fis është Në leonës me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Atherë shpartalohen, pra ndahen di grupët deri sa Amr ibn Salim edhe huzahi, njëri prej atyre thiseve i cilin ishte sulmua e ishte aleat me pingamberin, alehi salatu selam vjen në, në medine dhe i të regon se qka ka ndohet i të regon se qka ka ndohet dhe e lutë për hirtë Allahut për hirtë marveqës, për hirtë asoj qka, tot nasa kina prish Kurejsh pëse i këshim bëhë këta 400 km larkë ndo shtasë mire të vesh Apo? Ndo shtasë mire të vesh Por se jo Allah o kisi të caktu që të mire të vesh Dhe vjen ki Amr ibn Selim Të pingamberi se zellem dhe i thot kështu të kështu Nga kanë trahtu e Fisi Bekër të se të janë në lehans me Kurejsh Kurejsh i kanë ndihmue Dhe ne kanë vra njëzat njerëzi Thot po të lutemi në familje Në nëzot në ndihmosh Atari të të pëngamberi së sellem Nusirë të ja amru Nusirë të ja amru Ti e indihmuar vetëm se O amër vetëm se je nga dhënjës Atari pëngamberi së sellem Hidhëroër për këta Se i shprek Trahti Një fis në aleans me Muhammedin Sallallahu aleyhi Vesellem Atari pëngamberi aleyhi salatu vesellam Filon dhe përgaditët Filon dhe E vendos planin e ti Ketë plan për dalim nga herave tjera Për nga mberi se zellem Nuk e banë sikur e, Në zakonisht që e thyrë të kshilin E kshilin e kshilin Pra mbedër në, në hud Në hzab kanë e thyrë të kshilin Apo pse nga se ishte luft Tani për nga mberi se zellem Nuk ve thyrë kërkan Në shpine vet Vet po vendohës që ka mendohë Pse valë nga se këta po e banë Allahu gjellë gjellë Thash, djetarët thanë me kia ushtriu pa luftë dhe çlirimi i vendit pa luftë është Iran. Vet Zoti që lexhaleu e bën këtë. Me çliruar me jamur dikujt vendin komplet pa luftë, duke pas aty ushtar. Kjo s'është s'është e mundur. Ku ndodh kjo? Kush tash lën ashtu vendin? Por vetëse raste shumë të moja me me me sulme të caktuara. Andaj pejgamberi s.a.s.u nuk pe thirr kërkan. Vet po e bën planin strategji. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem po ju thot sahabeve përgatituni, mobilizohuni. Kur kush nuk e di për çka po mobilizohen. Dhe i tregon vetëm Ajshës radhiyallahu anha. I thot do të shkojmë në Mekkë. Ngase e kanë thyr besën. Atara pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e, e përgatit ushtrin e ti e Ubekrit nuk e di. Para më ndo Thulienieri Ebubekri vjen te Çikavat te gruaja e, e, e pejgamberit s.a.v dhe i thot a mos di diçka ti ti gruaje e pejgamberit a mos di diçka ti nga nga është çështja ka do të shkojn ata nuk e diskutonin ku kena më shko na se na nuk mobilizoi pa e ditë jo pejgamberi sa më ka thonë mobilizo mu vesh e ku shko na e di ai Ti mështë të interesoj e ku shkojna A është pengamber po A thamë Ti e kive që obligim me dit A e ka thonë pengamberi se ma jo Tjetërën nuk i nevojt ti me e diskutu këtë qështje Atari thot, A tari i thotë ajshës O i bia ime A e di ka Thotë i, I propozon Ebu Beki Thotë mëse ka ka gata fani Thotë jo Mëse ka nga hajberi Thotë jo mëseko të Bizantët se në metë një luft atje pa, pa e kri thot jo thot mëseko nga kureshë thot jo e këtë ras shka tha Aisha jo ajo e dinte se për nga mesam ka thonë shka dhe forë shiko nuk dhata është baba em ka ardi të mi kalzuhet jo në këtë ras ishin dy qeshtit muja burri dhe për nga më veri sallallahu aleyhi sallam atare për nga më veri sallam e bubekri e takon dhe i thotë nga rasullallahu por ka është drejtimi. Por ka është drejtimi. Thot këtu, këtu, këtu, pejgamber sa më thotë jo. E pejgamberit nuk i lejohet me rrethës i thot, ai na duhet të shkojë këtu. E tha, "Ya ja Rasulullah, tek Quresht, pa po. Tash këjo pejgamber nuk guxon më dal rreth me këti. Por tha, "Heshte kët punë. Heshte kët punë. Pse ço ashtu ishte punë strategjie që të shkohet në më ke pa e ditë ata. Ata re pejgamberi alay salatu Vë selam lutët Që Allahu Gjellë Gjellë Most të mundëson Spionave të kurejshve Të morrin lajme Qëka të të banë pengamberi Alehi salatu vë selam Dhe thot pengamberi alehi salatu vë selam Allahumme khudil ujune Val e khbara an kurejsh Thot o zot Qërroj syt Dhe qërroj spionat e kurejshve O zot Qërroj syt Kuptimi nëse vjen dykush me vëzhgu dhe do në me morë rrash, ka e kena na drejtimin, të të qëroje. Apo do një spion, do me mbarë lajme, informacione, të të qëroje, o Zotë. Dhe pasaj për nga mberi, se zëllem thotë, shokve dvetë, sikur pesho e Busufjanin të ardhë. Apo? Sikur pesho e Busufjanin të ardhë. E Busufjanin ishte prisit i kurejshve. Në ketë për leshe që a këshin hik të difise, e Busufjanin është hidhrua. Ska morë pjesë. Ne gazon tani që i keni ndihmuu Fisit Bekër, por më luftu Fisin Khuzaa, i cili është në aleanc me pejgamberin sa selam, tani prit në të këçën. Prit në luftën. Çka menduat? E keni ndihmuu Fisin në aleanc, ajse ka prish morreshën, ju e keni prish. Tani çka do të na më bë? Atar Koreshtën, shko lute. Shko lute. Se ajo është një ribut, ajo një rimir. Të të kush të këto çka e luftoni? Shkosa e një një një mirë Shkollu të përhatër të familjeset, fisit Thuj Përserit e marveshën Atër dhëtë në shkoj po nuk di e që ka ndohë Shko në Ebu Sufjani, vjen Ebu Sufjani E kishtë një qik Në Abisini Ajo qik, umu Habibe Ishte martu me pengamberin Salallahu aleyhi sallam pas i këndru jet Burri i vet Dhe ishte që e ka don me hrinkush Në gjashiju e kështë mundcu martesën për nga mberit salallahu arihu sallam dhe kjo tani ishte mo e këthyjer dhe ishte qika e busufjani dhe vjene busufjani njëherëdhin të qikavet normal nga i njofshmi më i njofshmi deri të ati ku po do më shku dhe hitë të qikavet dhe mundohet më ullë ku ullët për nga mberisën të të e, shtrati i vetë dhe ishte ajo mbuloja atare ajo qikavet e të rejqë mbuloja e hek mbuloja Thot, oj qika jeme, pëse heke mbulojën? Thot, se kjo është mbulojësaj për nga mberi së sellem, këtu ullët për nga mberi së sellem. Thot, pëse a una nuk banë më ullë që ati? Thot, jo, se ti e i dhujtarë dhe si besona ti. Thot, oj qika jeme, pas ke lëviz pak, ka të esa dhe këshej, të pas ka godit diqka, s'ko ke mirë ti. Thot, jo, mirë jam, ti e i dhujtarë, nuk gudzonë më ullë ku ullët për nga mberi s Shkonte pengamberi sallallahu alihi sallem Thot kemi ardh me përtsërit Me e shtrëngu qatë qka është e shkrytme Me t'adhon edhe njëherë bejse Thot pse me e shtrëngu? Pse, po, pse me e shtrëngu? Thot ta shtrëngojnë Ta, ta, ta rip, riparojnë Thot më di shka diçka tjetër Thot jo ta riparojnë Pengamberi se më hish nuk i folj A i folj, a i hish nuk i folj Dhe është e shau se çka mundi të pejgamberi s.a.l. Ata rishkon te Abu Bekri. Thotoi Abu Bekër, "Kash kështu dashut të çika, ke kësht te pejgamberi s.a.l. a, a mundesh më fol pejgamberi s.a.l. ta rinovoim, ta modifikojmë marrëdhësjën, po doim të qendrojmë pas marrëdhënjes?" Thotë çka të ka thonë pejgamberi s.a.l. thotë sum ka fortat. A unë të më të fol? Thotë çka thoje pejgamberi s.a.l. Ata rishkon te Omeri. E tani e ka gjetur njëri ku ka shkuar. Shkon të Omeri, thotë, o, Omer, a mund është mi folë pëngamberi se zemë, ta rinovojnë a marveshën, ta shtërëngojnë a marveshën, ta vendosë me dhe një herë besën, që të pika. Thotë, a, jekon të pëngamberi se zemë, po thotë edhe të bubekri. Thotë, atë, une ke arda. Pasha Allahum, pasha Zotil, bubreca me pas veç, as shpat, as kur gjo më zemë, veç bubreca me pas, të luftoj me bubreca, vetëm dhe thuje p Më beri nuk ishte si tjerët, ishte pak një një lojë të nëzhehur e më shpejt, por se e frenon të me, e, e kishte atë stabilizatori, kush ishtaj? Për nga mberi se zemë, pas dhejkës ti kush e bubekri, e stabilizonte, dhe vallaj me bubreca, me me të të luftoj, atës për tër. Atër e shkon të Ali ju, radijallahu anë, thotë o Ali, thotë unë e tjena më aforë, Nëhena ma ofrën familje Thot, Shkote për nga mberi së sellem Dhe lutë Lutë ta rinëvojna mardheshë Shiko qish për lutin për nga mberi së sellem Andaj disa djetarë kam than Surja Jusuf Të ndërruar gjë më të li Ketë njëjarja surjës Jusuf Osh një loj rri për shkrimi I njëjarjës për nga mberi së sellem Andaj njëherë hudhëm bunar Pastaj u popu shtetar Pastaj po vinë këta Së si kikusherej po vinë të haj P Shikonit vazit e Jusufit kërshkun, shka i than? Të saddak alejna, e zga të ndorën, than, na je pak sadaka. Tiko ke njeri mirë, për e lutin për nga mbesëm, i thët aliju, s'ka mundësi. Dhe thot, na nuk lëvizmi pjasaj, që ka thot për nga mbeli, sallallahu aleyhi vësallam. Atër i drejt fatimës i drejtot. Thot, oj fatime, oj fatime, thot, na jena me një kuptimin familjarë, thot, lutë, nga mberrin sa selam lutet ta rinovojnë marrëveshën. Dha aty kishte Djemt Aliu radiallahu an dhe i thot Ebusuvjani, "Për ha të këtyre djemve, këri ti skuptu çështën më? Kë e dinte se si të vjen e Muhamedi sa selam? Kë i pari, nëse kë ka kalshu kuptimin fuqit, mos fol më për ata të tjerë. Khalidin sa kish më me veti, Amr ibn Anas sa kish më me veti, s'ka më ata njerëz të fortë nuk i ka më veti." pa për hatët këtifmijës, ndoshtë të këtifmijës i jetë nami, fa jo, qka thoje për nga meri së sellem, dhe del i dëshpruar, del i dëshpruar, dhe kthehet në, në meke. Atërë, për nga meri së sellem, i mbledh ushtarët e ti, dhe mbledhën 10.000 ushtarët. Kërë ishte numëri mëjë madhë i mobilizuar dhe njëherë në historinë e Muhamedit sallallahu aleyhi sallem dëri më tanihë. Dheri më tani 10.000 ushtarë dalin në ditën e djetë Të Ramazanit të vitit të të tëtë Të hisjet nga pengamberi a.s. Dhe njësët rrugës pengamberi s.a. 10.000 ushtarë Skenj e madhe E hatashme Andoj e Vësufjani u të merru dhe kthejet atje Dhe kthejet atje Dhe ju të regonë se s'ka kuptimin, Zotë ja odo ashtë të hajri njërën. Kështu me kësi terme ju fletë, do të Zotë ja odo ashtë të hajri në, s'kish mundës i me intervenu. E qëka ka me bo, i thonë, asë nuk e dinë që ka me bo, e asë nuk folke. Që, që ka me bo? Pse, pse o përlajtër? Pse e prishët marveshën? E tani më bane. Andoj Zotë i gjellë gjellë shiko, si lidhë gjëratë. Ata rrugës, pengamberis e sellem, e takon nj dhe është ebu Sufjan ibn al-Harith jo ki qka erë, ki tjetër është a ishtë ibu Sufjan ibn al-Har ki ebu Sufjan ibn al-Harith dhe tjetër Abdullah ibn ubej ibn ebi, umeje ibn al-Mughira edhe ki ishte familjari për nga mbirin sësëllëm, por se ishin edhujtar dhe rritani dhe kishin ofendu për nga mbirin sësëllëm dhe këto njësën me pranu islamin rrugës e takojnë për nga mbirin sësëllëm dhe vilë Doin më hite tenda ku ishte ndal Peygambëri s.a.l. Po Peygambëri saq thot nuk i du. Nuk i du. Ata rë ndërvenonin disa prej njerëzve që mi futën rënda dhe nuk din kush më shkoi, ata rë shkojnë te Aliu. I thojnë Ali, ti si je më hite Peygambëri s.a.l. Thot vallahi si mëstinat e Peygambërit s.a.l. thot kena më mor fëmitë ton, kena më dhan shkretin derisa derisa të na kopë vdekja. Dhe ato ishin edhe kusherit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata pengamesan kur dëgjom se informata fillon të zbutet. I ishte i mushi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata Ali u thot, unë ju tregoj siç më shku. Tashish ma le të këto kanar me pronë islam. Thot shkonit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe lezojani fjalët e vëllazëve të Jusufit. Edhe sosot puna. Ata shkojnë ata dhe ja lezojnë fjalët e vëzëve të Jusufit. Çka i kan thon vëzret e Jusufit? i kan thon laqad aatharakallahu aleina wa in kunna la khatiin kur ka shku kur e kan marrva se os ju sufi kan thon pasha allah ti kok e kan maj mir se na dhe paska thon allah moshum grada se na nai na kon gabimtar ata re pejgamberi sallallahu alejhi radhih ate tri aleikum sqjuna per juve e janim reina dhe i pranon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam do qe gjithmonë prej e të mirave dhe rahmetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë që do të diskutojmë në, në fund si dobi. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon rrugtimin për në për në Mekë. Ishte Ramazan. Dhe ishte ndjesie e madhe. Ata nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon me me ju thonë se u bë vetë që ta prishin agjërimin. Nga se tani një adhurim përball një adhurimi, i cili është më i madh. Nëse ky pengon ta tjetri, ky prishët arrijet ta tjetrit. Prandaj kështu Sherjati menaxhon jetën. Ku të përplasën udhërimet, ku të përplasën të mirat, një e mirë në tjetër e mirë. Por mu bon një e mirë, ku po pengon ç'kjo e mirë apo sht? Çka bojnë ana? I thojnë aksoj të mirës, ti prishu sa e tjetra më e madhe. Kështu Sherjati menaxhon gjërat. Prandaj si thonë njerëzit këtu, këtu është urtësia e Zotit Xhelalul. Prandaj pejgamberi alay salatu o e selam, filon dhe jordon shok të ti që ta prishin a gjërin, filon pëllot me prishin, pëllot se prishin, e kër mërin me një e, pozit dhe me një vend kër i shepen të molisur e të të raskapit, atara pingamberi a.s. thot, inëkum kaddenautum min aduikum, wal fitru akkualakum thot, tani jemi afruar, afër armikut, prishne kretë prishne a gjërimin se nga së është ma e fortë këndër armikët. Shiko për nga mberi së zëlle, kështu i menajon të gjërat. Kër mërinë me një vend, i quajtur gjuhfe, vjenë kush Abasi, aja i vetë. Dhe kjo është i fundit qka ka bo hijrat nga mekja. Nga se tanimo është lirohët, dhe pas lirimit mund nuk ka hijrat. Ta për nga mberi së zëlle, la hijrate ba'de lë fetë. Ska emigrim pas lirimit. Tanimo është liru, s'ka mundsi ti pinmek me shkon në Medinë me ulëqarit emigrues, por se prej vende të tjera në vende të tjera normal se kjo vazhdon dhe shumica dietarëve aspektin juridik e kanë vazhduar legitimitetin dhe validitetin e emigrimit dhe hijret. Por se pren me pren Mekë në Medinë, kjo mo nuk është valide. Atar vjen Abbasi ibn Abdul Muttalib me familjen e tina dhe këzohet pengamberi salallahu aleyhi wasallam atëherë pengamberi aleyhi salatu a selam arrin afer mekës kur arrin afer pengamberi aleyhi salatu a selam i urdron shokt e ti në një vend të quajtë dhihran i urdron që të gjithë të kalin zjarëme dhjetëmi zjarëme ishte një pozit dhe një skenqë banorët e mejkës ta kuptojnë më tani se s'kanë mundësi dhe kur shkojnë natën atje atër dalin këta prisat kadal kadal me shiku që ka pobohat kur eshojnë pengamberin sallallahu alaihi sallem atë nuk e tim ku shër njëherë mendojnë se mësështë huza a po kur jetash kër kërkiboh shumë faje se ditë së li faje atë të gjujtash a po për qenj mërë Kur ti ke problem me njëonë, ke problem me tjetrin. Apo, shihim u zullumqart, kriminal, kur kanë probleme dhe sulmohen tash se dei, kush ata janë? Ndoshta ndoshta kish ka qenë problem me ta. Ndoshta ai tjetri i ka qenë problem. Kusho? Thotë Busufioni, ndoshta Kuzaha. Apo kena pas problem pak para disa ditëve. Dhe fillojnë të shqetësohen, të dalin disa prej parijës dhe po e peshohin një numër të matë njërzve me zjarë ndorë dhe ishte të tërë ishte s'ken e trishtushme për ata në këtë qasë dhe në këtë qasët të të mërshme abasi agja i pengamberi sësëllem fillon me lëviz që t'i binde kurejsht mos t'i luftojnë u kry pengamberi sësëllem ka arme diçka s'ki mundë si më me dalë karshi s'ki mundë si më me dalë karshi atina atëre fillon e bandisa levizia kur vjen e shef e Abu Sufyanit edhe i thot ja eva hamdala o Abu Sufyan thot a je ti Abbas thot po unë thot kush është thot xheishu muhammed ushtria e muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot do ju skeni takat me kta thot e çka me bova Abbas thot apo e shef kët mushkën çka e kam është e muhamedit hip këto e prapameja dhe filon me shkute pengamberi sallallahu aleyhi rrugës duke ec kishte patrullime dhe dhe vëzhgime nga hane e sahabe pengamese më kishte caktu vëzhguës nuk kishte ajo aq e let atere disa i thonë kush është abasi thot une thot dhe jam me mushkën e pengamberi sallallahu aleyhi atër thot kipra pateje kithot është e busufjani Ebu Sufjanë e armiku Trafari Atare Elqojnë Pak para se mishku të tende e pengamberi se zellem E nalë omeri E dëlë vrap Thotë kusha Thotë Abasi Thotë ky pas teje Thotë Ebu Sufjani Thotë e këta Mirë në veshën e me këta Lema këta muta Thotë jo dhe loj Thotë une e ku mërë në bes Thotë vrap të pengamberi se zellem Të marrë leje dhe të ekzekutoj Atare Ebu Sufjanë Abbas i fillon me, me shti ma shpet atë kafshën, që të qkojë të pengamberi se zëllëm dhe hin të pengamë i sëllëm tamam, Abbas i hin edhe Omer i hin Omer i thotë, jarë rësullë Allah mle, ta ekzekutoj këtë traftari atër i thotë, qkojë vo Abbas i thotë, jarë rësullë Allah Ebu Sufjani une e këmë sigurue thotë, e janë i nesër mëngjes e janë i nesër mëngjes, dhe vjen pengamberi, dhe pengamberi se zëllëm nesër mëngjes dhe vjen dhe i thot pejgamberit sasalan e, e Busufjanit a nuk ka ar kohë me kuptu se ka zot përveç Allahut? Thot po valla, e kam kuptuar. Me pas pas zot përveç Allahut nuk kishin ndimum, pas njësun ndimoi 360 meke. Edhe te shtëpia shej kishin plot zota, asnjësun ndimoi. Fa wallahi law kana hunaka ilaha, me pas pas ilahe, zota të tjerë, ngishin ndimun. Tha pejgamberi, a nuk e kuptove se jam i dërguar i Allahut e thas që to pak Dhesi si jam Allah i qëjt Abasi tha, qka jetë u prit Qka jetë u prit, thuj La, ila, ila, la, la, la muhammed Resulullah, atër me disa uh, Lëkundi edhe Por plasim e vetë vetën E pranon islamin Ebu Sufjani ibnul Harb Të pinga beri Salallahu aleyhi wasallem Atër e Ebu Sufjani Ishte kretar Atër Abasi Tinin e kishte mor dhe tira Abasi me eba me shkute me kelit dhe me u than lene luften, s'ka më luft, ky ka fitur atare kër e pranun ki islamin e gjenë mjetin më të mirë a shiko, së është puna me kry ky e kry në më mirë sotashtë, kje, alava hazar është atje sot e ka pranun islamet, ose di atare i thot, ja Rasullallah Abbasin, thot ky Ebu Sufjani e ka pak dëshirë këtë pozitën me fri pak Thot, asë nja jep dhe një gratë pak më të veçant, atër e pingamberi se se në thot, kush mshelet në shpinë vetë, është i sigurët, kush mshelet në qabe, është i sigurët, dhe kush shkon të shtëpia e Busufjanit, është i sigurët. Kjo realisht ishtë njësoj, po pak me arre që i dojnë lëvdratën atina, me arre shpindën, se që ka dalim menit shpitanën e shpina ati, me thonë dikush armiku, rrin shpizë në nguci, rritë është pi aktizë në guti, po pëse me shkutë është pi akti? Rritë është pi tejmë, njëtë, e njëtë njët të njët zikuri, por se pak me, me afryje, atë uh, fodullokin që ka kiste, ebu Sufjanin. Atëherë, këj nisët në meke, dhe ju thot, ka ardhë Muhamedi së zëllëm, me ushtëri, la qibelele kumbiha, qështu ju thot, tekstualisht, thot, ju s'kini ta katë karsja tina, atëherë, del gruja vetë Hint bintu utbë Hinti e cila ishte qika e utbës I pari që ka dalën beder Dhe ishte motra e Ebu Hudejfës Shoki për nga berit Sallallahu aleyhi sallam Ishte gruja e këti Atëherë del Hinti dhe i thot Qka për ndohë? Thot Muhamedi sallam ka harë Me ushtri që s'kini ju ta katë mi dalë kërshi E ke një thibë besën dhe a i ka harë mu hakmarë Andajt Mbilon i shtëpi të juve, apo mbilon i nëqabe, apo mbilon i shtëpi nëtime. Atara jo hindi e kuptonë, qëka pas ka shtëpi a jote ma shumë? Qëka pas ka shtëpi a jote ma shumë? Edhe thotë, o ju koresh, bur jam është traftarë. Kësi fjalë, bur jam është traftarë, sulmëne, vërshëne, goditën edhe që ju ka traftuëve. Tëtë të kjo është frikacaki, kjo është të utësi Edhe fillon me fjalë, me randu, me fjalë të mëdoja Athere, Ebu Sufjani thot O, ju korejsh Mosë ngoni këta që ka thot Kjo është vesh një gruje, ta që ka ka për uforia Ka arë Mohamedi sa zëllëm me një ushtri La kib e le le kumbiha Skeni takat karshi atina Hinin shtëpite juve Hinin shtëpin time Ose hinin qave e siguroni vëtë vetën Edhe ata e kuptun, ata e kuptun se qka është i parë i komandantin me të tanë, u kry, s'ka takatë, qka tha Khalidi atë e në mëte, s'kemi takatë, po Khalidi s'kemi takatë, 200.000 me 3.000, andaj fillojnë edhe uh, hynë në për shtëpit e tërë të gjithë ata të sërët ishim prej banorve të mekës e tani Ata të zët e këshin ofendu për nga më bërë Se me këshin bërë trazira herë pas herë Ata të rrishtohën mas shumëti E krimë, sakuani E shumë për e atërë të zët këshin bërë trazira Ata të rrishtohën mas shumëti Ata që ishme shpëtu tani Edhe për nga më bërë Salatu vë selam Filon me, me hyje në meke Filon për nga më bërë Dhe e bën strategjin si me hi në meke Hynë për nga më bërë Për n e përme e hyrjes në në çavë dhe një pjesë e poshtëme e hyrjes në çavë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, nga pjesa e posht e përme dhe poshtë e shoh Khalit ibn al-Walid. Dhe jap urdhër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "La tuqatilu illa man qatelakum." Mos e luftoni kërcan, por vetëm nëse ai dal dhe ju lufton. As kan s'ka me luftuar, por vetëm nëse dal dikush dhe ju lufton juve. Atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një modestit të madhe, me një madhështi dhe normal krenari për nga mberi se sellem, futët në mekën e Zotë i Gjellë Gjellë 8 vite pas përzarjes dhe dëbimit nga vendi i vetë. Kupohi në vendlingje. Por se, parëm e ndoni, për 8 vjetë, Zotë i Gjellë Gjellë ja ka rotullu këtë gjërat, dul i dëbumë Dull i përzant, dull i luftum Tani po këthejet dhe njërës i kanë ull kokat I kanë ull kokat, i kanë ull kënëarit I kanë ull guzimët Po i nënshtrojnë pengamberit Sallallahu aleyhi wasallem Atër nga pjesëa kështë kështë të i khaliti Apo kuresht i lëshojnë do Në kuptimin, i kanë gjithë ato e u bësh Këta janë si, si me thonë Si nomad të randë Edhe nuk ju kanë kushtuar vëmendje atyre. Ka qenë të shlojmë do. Helbet. Helbet si dihet, ndoshta e mposhtin, si mos të mposhtin, thotë, na nuk morra përgjigjëse, këto nuk janë me vlerë. I shohin Khalid ibn Velidi e kishte urdhën jo me luftu. Kur i shaut se do dalim në luftu, i lufton. Dhe i vjen urdhë pejgamberisë e sallallahu alaihi dhe sallam. Atara pejgamberi s.a.u. thotë Khalidit, a të kundfton mos me luftu. Thotë ja Rasulullah, ato luftuan, ato çhomë ba unë mundova me ik atërat të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qadaullahu khairun qadere llahu është më i mirë por se ata shpartalllohen kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam henë mekë pastaj pejgamberi alaihi salatu wassalam mbledhat rreth çabës i ban disa rreth tawafeve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillojnë muslimanat me ba Të këbir, me thanë Elhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ishte një skenë shumë madhështore, ishte një skenë shumë madhë, se si Muhamedi së sellem pas tët viteve po këthehet në, në meke qliruës, triumfuës, nga dhënjës me pashët. Ja kështë të siguru zotion, gjelle, gjelle, gjellë, gjellë. Atërë për nga mbire alehi salatu vë selam e thirë Uthman ibn Talha, dhe i thotë mjë apë qelësatë. Mjërë qelsat e qabës I mërë qelsat e qabës Për nga mirës e se paramendo Qelsat e qabës, a e dini fundën herë Kër i ka prek Kër e konë i ri Pas më dhvjet Apo, kër i than Kër dashtën me rinovu qabën E atë herë Tanë koni kam bo problem Tanë një me shumë qëtësi Me shumë rahati Me shumë dëgjushmëri 10.000 sahabën me veti Kështu është ajo kër Zotit i menajon pund, kështu është kër Allahu t'i drejton pund, e dhiri Othman ibn Talha, nga sënka kjo familje i kishin qelsat, i thamë më jetë qelsat dhe i murë qelsat për nga mberi sësele dhe hini në qatë. I fali dyre qatë për nga misëm dhe i mbjulli dhejërën dhe brenda ishte Bilali, radiallahu an i falë pejgamberisë sallallahu dhe rrecata. Dhesa dy atare kanë mohuë që i ka fal dy recate, por se më e vërtet është se pejgamberi më ka dhënë në çave dhe i ka fal dy recate. Ali ju në ket rast ishte privilegj me pas çelçat e çapës. Çelçat e shtëpisë së Zotit më të madhe në tokë. Apo atare Ali tha ya ja rasulullah, anai dorzon çelçat. Pejgamberi sallallahu tha jo. Tha këthirmani Uthman ibn Talhan qati qka qat e mora qelsa Tha meri Tha ja këto janë qelsat e juve dhe nuk ja u meri juve këto qelsa vetëm se një zullum qar pra juve ju takon pengamirë sem pra nuk ka arë për qelsa nuk ka arë për pushtet ka arë me e vazhdu misionin e Zoti Gjelle Gjelle, Gjelle, Gjelle. atare pengamirë ali i salat e salam fillon dhe i then putat Kjo ishte skejna ma e të mërshme përkëhëresht. Filon e thënë puta pengamberi sërallahu a.s. Me një shtisë, me një drutë të vogëtë të cilinë, e kishte dhe e lezën të fjallën e Zotit Gjellit Gjellaluhu, gjë el haqë u e zhe haqë al batil, inë al batila kane zhe huqa. Thënë të pengamberi së zëmë duke lezën fjallën e Zotit Gjellit Gjellaluhu, ardhë e vërteta dhe u zhduk e kota, e kota të gjithë mund ka dhe fillojnë 360 puta me i thyje bashkë me pengamberin sallallahu aleyhi sallem, tani mo edhe moralisht kure ishë të ranë, ku janë ato zotat që ka nakin a luftu për ta, ku janë ato, ato normat që ka nakin a mëndu si janë hakë, shkun, arë pengamberi aleyhi sallatu aleyhi sallam, dhe ishën disa prej zotave të cilat ata i adhëronin puta, apo përrejtë, A lejot me qujtë zotë, ne kemi thonë shumë ligjëratës që lejot me qujtë zotë, në ata që ka e ja qujnë ata, a jo që aj ja meritojnë me qenë zotë. A tërë pengambezëm i dërgondisa ekspedita në krye me Khalit ibnil Velidin, e shumë reqohëve pengambezës e zëllën, ku ka puta të mëdoj me i thyje ku ka putat mdoj, me i thije dhe jetë urdhër pengamberi së zëllem të atërës e pranojnë islamin, dikun dymi vetë të tani në qabe e pranojnë islamin, urdhërën që në shtëpit e tërë të, të thehen idhët, të shpartalohën idhët. Atër pengamberi alejhi salatu vë selam del në dërën e qabës dhe ju fletë kurejshëve, dhe ju thotë, o ju kurejshë. Ma të raune enni fa'ilun bikum. Qëka me ndoni se ka me bo me juve? Qëfar me ndoni? Tani, të dërzum, të shpartalom, pa forcë, moralisht shkun zotat, s'ka as zotas idhë dhe s'ku në gjokë, kam betë qabja e zotit me pengamberin kryje dhe këtë shokët e pengamberin sëselle. S'guzot dhe kërkush me livrit tani mo. Atere, ata i thojnë, khajran, të mira, Eta është këshmi dhe të mira, këta të cilët vazhdimisht e luftonim, vazhdimisht e torturonim, vazhdimisht e dëbonim dhe Khajra, të mira, ehum kerimun, webnu echin kerimin, të tije vlahi mirë, edhe djali vlahi të mirë Atare pengamberi, sallallahu aleyhi sallem, dhe të e kullu lëkum, kema kale Jusuf li ikhveti hi, dhe të juthem juve, qëshu ka thënë Jusufi dhe zërve të ti, La të thriba alejkumul jom Idhhebu Fe entumut tula ka Thot pengamberi së sellem Si ka tham vlezrit, Si ju ka tham Jusuf i vlezrit të të tëre Ska për sot juve Qërtim Idhhebu Shko një Fe entumut tula ka Ju i një të lirë të gjithë Këkë ishte mëshira Dhe rahmeti i pengamberi sëmë Tani i kishte ndorë ishte vesh mundësia urdhër me dhamë dhe këto si qifti omerit vetëm pritë në mimë helbet, po jep dhe një urdhër andaj, kur dha urdhër sëm, për disa koka mi vra, vrap, vrap, vrap ti gjejna ma shpejtë mos të vjerin e dikush me ndërmjecuë pse? se ka bëhë po shumë krim mos shpotoje, nga se të për nga nëzëram, shpoton të letë njeri me pak ndërmjecim kuptimi, sa do krim me pasbo vetëm i thomë, abafalë Amle pejgamberi sa shikoi e shiko, bushufian ibn al-Harith e kishte shapën nga mbi rez sallallahu alaihi dhe abdullah ibn ebi umeyya e kishte shapën nga mbi rez sallallahu alaihi dhe andaj tha zdumi po mos vin këtu aliu tha shko thuju se vllaznit e yusufit ju, si ju pranoj kështu njerzit e mirë kanë siguri te njerëzit e mirë do ta përmenin prej dobive andaj pejgamberi sallallahu alaihi dhe lechoi të gjithë dhe pastaj pejgamberi alaihi salatu o selan, filloj, e selam, filoj me i ligjerue njerëzve aty të cilët ishin, filoj me ju treguhe disa prej e, dispozitave, atar disa ensar, filun mu më më mërzit. Thanë, ky, si kur u rahatu tash këto kushërit e vetë, e familjar të vetë. Athu tash këtë vjen me nejë dhe. Atar për nga mberi, informohet nga ona Gjibrilit. Edhe thotë, ja ensar, e janë i këto. Thotë, Shka po pisedoni, mos po mendoni se unë e kamenejt këtu Thotja Resulullah, vallohi jo për di shka tjetër po, vetë se dojna E ta shpë thamë, ketë skejnë, shka e pomë, nështë ati porri këtu Po jo për di shkë, jo qina zduneve të lanë këtu Po kena të qefë me arë me nejve Atër tha, ojo e nësarë Unë nuk ju la ju, unë e kam arë të ju Nanë më ditë ka që ndru për nga mberi Se se lem me, me, me, me kelit në në çabe. Andaj pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sallam fillon me i mësua dhe vin njerëz që i japin besatimin. Shumë prej priza, shumë prej njerëzve vitën e japin besatimin. Dhe vjen edhe ai i cili e kishte në shkrujt kan marrveshje. E kishte në shkrujt marrveshje. Djali vet Abdullauhi, vllau i Abu Xhendelit, Suheil ibn Amr, i cili në shkrujti marrveshje. Ai thot, "Unë Ivram se Ivram." Ivram se Ivram. Abdullauhi thot, "Jo." Atherë pengamberi, si nëmi thëtë të abdullajt, ku apë përbajot, thërma përbëntan. Atherë shkon dhe epran, e pranë, e jabë besën të pengamberi, sallallahu aleyhi vësallam. Kështu pra, kjo ishte një generalizim dhe përgjithsim i paskyrës e si ndodhi qështja e qlirimit të mekës. Atherë pengamberi, aleyhi salatu vësallam, pasi ja ujep disa dispozita, i mërë besatimet, i banë beslidhët për zdyti, ata e miratojnë se fe nga mesëm të anima është triumfusi absolut, atëherë a.s.s. pas në nëtë ditve nisët më këthije. Në këthime si për, ndodhë një luftë, e këtë luftë, nësë këna mundësime e përmen, është lufta e hunenit, ku Allahu Gjellë Gjellu ja u ka përmen saabeve, qka thamë, lasdrijën. Ka thamë dikush tash mundet më sikletavë për kësaj Për Allah e ka përmenë Si të si përmenë ajet, na nuk sikletavë më hiq Tha Allah u gjelë gjelë luhu Idh aqebet kum këthratu kum felem të gniankum min Allah i shejë Dhe kujtën e luftën e hunenit Kuj u shku dëmërthmi Nga se dëmërthmi u banët musliman Nga do të përmenë më i të aliziratu në ardhme Pak ma detalisht Shkurtimisht Tha Allah u gjelë gjelë luhu Ju kapi num Për nga mesa për i dëgjong të fjallë, si pëlqin, por vazhdoj rrugën dhe i dullën shumë brej fiseve, hawazin dhe i sulmun shumë brej sahabet për nga mberit, salallahu aleyhi sallam, por se Zoti Ungelli Gjellalu nuk dash në këtë triumf me më poshtë minjarë në guptimin me hukë muslimanët minjarë, por se i gdhejnë di pak, ka dalë pak. Nuk, nuk ju takon kështu miniherë mu, mu, mu krenu e me, me, me hi, më fotulloke, por se më banë e qëtësijen, më banë e rehatijen dinja Allah u gjele gjelelu se aju ka siel dhe rikto, aju ka mundësu triumfin dhe pastaj për nga mberi sëllem se e rikëthen forcen dhe imposh këta këta fise dhe pastaj për nga mberi sallallahu aleyhi sallem pas luftës e hunenit, këthejet në medine me mira deve me mira ganimetet mëlloja, të cilat Allahu i qëjti me gani me këthira, ganimet i madhë për muslimatet. Kjo ishte pra, për afrim se pengamberi, ishte shen se tani më misioni pë kryet. Dhe në vitin e nantë të hijrit të pengamberi së zëllem vinë gjashdhët delegacione. Gjashdhët fise, rëthë për qarkë, gadishullit arabik me pranu islamin Të pëngamberi sallallahu aleyhi Wasallam dhe këta Allahu Gjeli Gjelalu e quajti, qka? I dha gjë e nësërullahi Welfateh Kër të vjenë ndihme Allahu dhe shlirimi Dhe do të fu të njërzlit Në fejnë e zotit E fwaja, grupe, grupe Dhe kështu pëngamberi sallallahu Në vitin e nantë të hijrit I pret delegacionet Në vitin e djetë të hijrit E ban hajin Lëmë të mirës, ku edhe pengamberi se mjebë shenja se tani më i është afrua e gjeli dhe kur kthehet në shtëpi në Medine dhe në vitin e arshëm ndronë jetë pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Neve nesër me lejnë e Zoti Gjeli Gjelalu dhe të flasë një për hajin Lëmë të mirës, shka ndohë dhe ati? që ishtë ndodhi, që li ishtë rëfimi i haqit lamë të mirës dhe në legjeratën e fundit me lejnë zëti Gjellë Gjellalu dhëtë flasmi për mëndrimin e jetës në pengamberi sërallahu aleyhi vësëllem Atëherë, që ka përfitojmë bëja kjo që ka ndodhi në shlirimin e mekës e para këtu djetarët kanë gjithë shomësime shlirimi mekës, a jetët shomëta shlirimi mekës është studi, studimi dhe objekt studimi për keta ulemat Po na s'ke na mundësimi përmejnë Do t'i di përmejnë dyza për e tëre E para për e tëre Qa duhet na me kuptue Piksaj Ata e krytër misionin e vetë E na që ka duhet me kuptu E para që ka duhet ta kuptojmë të ndëruar Gjëmatli është se Zoti Ungele Gjelalu Në të regoj Se të gjitha lëvizjet Të gjitha strategjit të gjitha menqurit, të gjitha intelektet, edhe nëse bashkohën bashkë, si Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju dhe Ebu Bejt dhe Bilali, kjo së mi afton, nuk mi afton, afton me fitu e, apo, qka mi afton me fitu? Mi unë nënshtru urdhëve të laudhët për nga beri sësele. E tani, kur ti nënshtru ushtë urdhën dhe një erë, do këtë se u vanu, e s'po shkon që ishtë duhet, a thuhu, apo, shiko, Zotë i unë gjelluarë i kështë të zvrit Pe nga mberi se zëlle Surën Bakara në Medine Dhe i kështë të dhanë i shavete si fitohet Apo Një prej asaj, që kemi thonë Kemi përmenë në të rasti i musës në ramezanin e kaluar Evrajti një njëri Pe i benu Israelve Kanë evrajti Evrajti ajë në vetë Dhe dullë në udhe dhe thabë më kanë vraja ajë A tërë Musë a.s. Tha une vetë i zotë i në gjelluarë Si me kriket punë Qa tha Allah u te bara kjo e tjana? Idh dha hu bakara. Prenë një lopë. Kjo lopë ja u zidh problemu. Ta shumë. Në gjithi skenat. Në gjithë në në gjithë. Në gjithi plakat në gjithë. Ka, ka dek njeri ti po dhume prej lopë. A munë është ti me njithë? A munë është me lidhë? Ku po do me shku ki me këta? Njeri me këna të vralë. Ki po dhote se kam vralë. Kush ma ka vralë? këpo do pejgamberi Zoti i dheuala Musa prenden i lop. Ato çka thon? S'e majtën veten. Than mos bënaj garë o Musa. Ata t'xidhuna huzwa? A haj garë e të boma në vetë? Ata rza in a'ud billah. E a'ud billah, Zoti na rujt me bë haj garë. Ata se kuptuan ku ish çellimit? Ata nuk e kuptuan ku ish çellimit. Zvarritja e tyre jau vanoi fitoren, kuptimin e zgjidhën e problemit. Derisa e pagoj të malltan, çfarë ngjyre, çfarë moshe, çfarë ashtu, çfarë kështu, paguaj me malltan. Kur e pagoj të malltan, Tha Ibn Abasi, lopën e parë me paskop, me therë e kis kryp punën, porse këtu është varritje kurse ngon Zoti xelle xelle xelle. Si u krip puna, kur e prajtë lopën çka tha Allah u xilloa. Thadribuhu bi ba'dha. Madhni pjes lopos e mshonit vdekmit. Edhe ai qoha te u kasën, ka thënë kush e ka vruar. Ma të i sënë në gjithë këtë Këtë s'kenë së munë është me lithë S'ki mundë si të tëruri se banë Oshë maj likë se me bajtë këta Si, lop, me lopë këna mi mëshu A i kam uqu, kam e volë Po, edhe uqu, thëtë Këm ka mëra, kërgu ishë për tjetër sëmë ka mëra E tash Allah u gjellohat për në mësonet Në jetën e Muhamedi sëselle Mosi zvarrit një gjërat Mosi nga dalson një gjërat Duk e mendu, kështu nuk Ti kujto por shemë i thu lutja duajë na ndihmon. Ai nuk e shef këtë. Çka ato bën? Qisht unë veç duhet me thu ndihmon, shumë ndihmon. Po vetëm ti ti je i, i sinqert Zotin Jele Jela. Tavavit na ndihmojnë. Namazi na ndihmon, mu rregullon shëria me namaz, mu rregullon me xhurim, mu rregullon me zakat. Apo me ngrit zakatin e me ngrit haxhin, e me ngrit moralin e shasë si ndrohen xjerat. Ti hiç hiç mos mendon maraton, vet ndrohen xjerat. Qi s'ka ndon, s'ka ndon, kur të ndodhë kjo është s'ka ndon. Ata s'e ditin. Po kur të ndodhë kjo, kur njerzit ta kuptojnë vënë Zotin ç'i duhet, e ta praktikojnë si duhet, vet vjen rezultati i Zotit xhelal xelaluhu. Andaj muslimi i par, pavarësisht intelekteve, pavarësisht mençurive, mesin e tërë kish ballbura, boll të mëshëm, ama ata çka thojë Shikoja në shiko Butsjefani vi thot, "Interveno pak, interveno pak, ndërmjeto pak, ban shëfot pak." Jo. Çka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A ndaj të nderoj var, jamalli, nga kjo çka po vitojna. Ti nënshtrohu mi shpalljes së Zotit xhel xelaluh. Ti nënshtromi hadithit pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse ndonjëherë se, në se ka truni. Nuk e ka. Dhe ja Zoti xhel xelaluh, leia Allahu te bareke ve ta. Vjen ditë aqoj kupton si binu Israil uqu njeri foli, thakim ka vra, anë do t'vjen dita, do t'i shohët më krejtë, se si do t'realizohën ato që ka i ka përmendë Allahu të bareke, o të e dita të ndëruar e, gjëmatli, që ka e përfitojna nga kjo, është se për nga mberi ale i salatu të selam, këtë qlirim e boni fështëtës. Vëqë gruës vetë i kishë kaplëzua, vëqë gruës vetë i kishë kaplëzua, Andaj, në këtë dyte në është dhe treta, normal se lejo të burri dhe strategu me diskutu me gruji nëse ka besim të ajo. Nëse ka besim të ajo. Por shtë rëziku është nëse del informata dhe shumë pushtete kanë kan dalë kështu dhe janë nërdzue. Por në që ka duhet me përfitue? Të punuarit me urci dhe fsheh murazi. Dhe kjo nuk bjenë në kandin e frigjes dhe trembjes. 10.000 ushtarë me veti mund mun të me thonë pra, na muna me mëse buzu unë i kam 10.000 me veti edhe disa fisa aleatatje me kelit janë lodh ne t'ju shkoj e lajmi qako dertë, kushën më i fortë këtë rastë apo? jo për nga me disa se lem e mbajt i psheh, që t'shkon që t'shkon me urci dhe musë ndodhe ajo qka nuk ishte e hishme mundot në qaba jo nuk ishte e hishme mundot Gjave, kjo muslimanve sot ju mungon Ajde tash të ashtë të të bojme një transparentë dhe sinceritet dhe besikrit shumë të male Qka nuk di armiku për musliman Qka nuk di Sot musliman Qka nuk Qka ko, diqka qka armiku se di Qka ko, as një sand Hic, krej të gjithën Për kejt, po për jashti E ku, ku do ti me shku për para dhe me u zhvillu a i di pikat e dopta momentin qka i duosh po me t'godit, a i di ku godet kur do bëm përqarje, kur do shpartalon kur do bëm patrullime, kur do bëm shgon i kokit të gjitha në fush dhe këta kush ja mundcon, ata, jo, na na na, na, na, kur e u rejna dikan i kalzojna kejtve kejtve, facebook i kalzojna, ej ne ta mori vesh kejt, këta e gamar mik këta se du, me këtë vlagin s'folli pse val? pse na jene të padurushem të pa përmbajtur, të pa frenuar dhe nuk kemi urëci në pingamberi se se lëpë ando shiko pingamberi së ram asë Ebu Bekri, kuptimi Ebu Bekri, becë e bubekri, pruni mesë rejnës dhe të vërtejtës ta po, të korejsht a isha tha jo a isha tha, më shkoll, s'ka më shkoll a there, nëse pingamberi se sem të ndëruar që më të li, Ebu Bekri e bu Bekri të si ka kalëgjur e bu Bekri të, është në mi kalëgjur o Meri të Aliju që ka kalzu, ku e nga të shku? Ju më pëllizoni na edhim ku shkojna. Sa janë të musliman të nevojshëm për këto menquri, për këto urci? Pse mi bëhë këtë punë të haptazi? Pse këtë këtë të punë që ka bëhët me ditë këtë dunjoja? A po, a dhe dhe sot, ndoshta vlenë këta me e përmentë në këtë kontekst të ndihmave dhe financineve të zratë bëhën për fukarat. Këtë në regullë është më ndihmu fuk këd rregull është më ndihmote varfërë dhe më siguroj shtëpi edhe edhe kulm mbi kokë porse është dhe një tjetër është edhe një tjetër ngushtimi fukarrave para kamerave ngushtimi fukarrave në vazhdimsi kë kë problem është ti po ndihmon po sa nëse i mbat levardhi dhe dhe dëmat që lanë ke bë, andaj shikoj penga mësam, sot të punën, kryen të punën porse me mënqëri, s'kone voj me dit, ase bubekri, aso meri, kse me dit, edhe pse ishin njështë mëlloj, dhe e bu, a ka unëci si e bubekri të mi hikë fjale, jo, Allah i nuk i hikë, shui, heshtë, por se ishte qëllimi, shumë majma, andaj, pe nga mberi se më në mëson në këta, se, njëriju, duhet të punon me, me mënqëri, tha pe nga mberi se më një hadith, is ta inu, is ta inu, thi Paigambëri sa selam, ndihmohuni në kryerjen e punëve të juva me me shefje. Tayban Qaimi juozia, më shqipimë këtë a ditë i kajmi, gjozije, në shpigimi, aditi, tha, pse e ka thonë Kta Paigambëri sa selam? Shikoi Paigambëri sa selam, pa thot, "Sosni punë, kryni punë pa kallëzu." Pse? Tha ibn Qaimi se syni godet. Më s'i shi godet. Si ta morë vesh dikush, se jetë dosh, munis me kryni punë, vetëm ka dikush ashtu, vetëm me këshill, thub moralit, thub vullneti, nuk e ditin. Nisësh dikush për studime, e këshir dikush bie. Është një ndancë mirë, bie. Është një pasanik i mirë, e këshir dikush ja prish, ja tallovit. Pse? Syni, zilia, egërësia e shpirtit, ndjellja e keqe e cila nxjerr vëner për imrena, atëra njeriu çka do të më bëon këtë rast, kryi punë sa të munosh me shaft. Kjo nuk është në kundërshtim me xheriatin. Pse? Nga se këtu eron vetveten. Dëmsimi i fundit të dhëruar Gjemë më të li dhe me këta E përfundojnë Ne e përmendëm këtë pik Po këtu është dhe skena ma e qartë Kjo është skena edhe ma e qartë Shiko për nga mberi Sallallahu alaihi sallem Në disa raste Pa e të regon njërzorën e ti Apo njërzidhokun e ti Sallallahu alaihi sallem Në cilat raste Rasti par Aliu Kërër djali a gjëzvet Ebu Sufjan ibn al-Harith Tha zdu me pranun Tha thuj ati që që i kanë thonë vlasniti Jusufit E para E dita Abbas i povjen me Ebu Sufjanin Tha une e kumë si guru Tha hajdi nëjse Dhe kur pohin në mejke Tha që ka me ndoni që ka me bo Tha burri mir Vlavi mir Djali vlavit mir Përvecë e mir Ska që ka me bo Atër tha për nga mesrëm Etësni Se jemi një të lir Një të liku Kjo që ka jep me kuptuhe Që jam më kuptoj një sen se njerëzit muslimanët kanë nevojë për personalitete, por njerëz të mirë, të mirë formuar, të mirë ndërtuar që njerëzit kanë siguri te ato. Apo, sot njerëzit e kanë problem me shkuti dikush i sigurt. Me thonë, me ket zemër, shko vetaj, nuk të refuzon. Shko se ta sos punën, ama i kum gabu diçka. Shko te Ajsa, ai ta sos punën. Sot kanë nevojë muslimanët për këtë punë. Përsi njerëzit, me pas, se këte janë shtilat e qëqërijes, mos më kënë qëtë njerëzit, co pa pa njerëzit? Sa përplasja, sa fesadi, kush i mba njerëzit, gjithmonë familje dikush eksiston, shka, apo e mbalat atë stabilitetit që mos shkojnë e të rinë, fona jo për leshja. Ando shiko pingamberi se zëllëm, me pas ngua merin, pak ma ndrysh e u vajke puna. Edhe me dine kër e Arde Busufjani, edhe kër e zuni rrugës at Talemat ja hek i krije njërës rogat, trafthar, trafthar i poshtër, por shka tha për nga më nësëm, jo, jo, ka arme siguri. Andoj shiko, sa janë të nevojshëm njërëzit, muslimanët, me pasë të shtylla? Njërës të zilët, sigurohë njërës të ta, sa do që i gabon bëja ti, sa do që e fëndon bëja ta, sa do që ti e në përkomba ta, a nuk, nuk punon me këta. Nuk thotë më kanë shavë, Allah, unë e tasë jam muaj i miri Jo, unë jam i miri kur më shajnë, kësë më shajnë Unë jam qaj, i moral qëmi, i ndarqëmi, fisniku, i gjimertit qaj Nuk ndrona unë Apo, njeki në pengamberit, sallallahu aleyhi sallem Dhe në brenda këtimsimi, është modestia Po vjenë triumfuës, ka arë në hadith Në nuk i përmendëm këtë, pro Ka arë se pengamberit e ka ullë kokën Prej marës, të hiën meke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 me veprat e veta nuk uh, shetë fodullok me veprat e veta bëne përhirë të Zotit rrujet të Zotit Gjellegjellu ta din Allahu Gjellegjellu sa të këtë generata andoj shiko, pas 5 më të shekujve po i diskutojmë lëvizet e Muhammedit sallallahu alihi wasallem edhe na ilus me Zotin të Njellegjellu që Allahu të barek e vëtjara na mundëson që të përfitojmë nga vjërtitët e pengamberi sallallahu alihi wasallem na stolisë dhe të nëngjërosë Zotit me këto fisë zikri të mdoja e lusë mi Zotin dhënë gjellë gjelalu që Allah të barëke vë të alë në mundëson që të kemi kësi shpirë të të mdhej si spirti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam elus me zotin ton xhelel xhelalu qe allah te bareke we teala tikthe muslimanat na fen evet qe umson allah o jelle ola fen evet e umson allah o jelle ta kuptojm kuranin ta kuptojm hadithe ne peigamberit sallallahu alaihi wasallam elus me zotin ton xhelel xhelalu qe allah te bareke we teala ku jakim li qallu allahut na regjistrantat na shproblemon ata ku kemi gabu allahut na fal elus me zotin ton xhelel xhelalu qe allah te bareke we teala deda tadjaruara Allahu te ban qabul namazetona Allahu te ban qabul taravita tona Allahu te registron gat veprat e mira ku kemi rëshit ku kemi gabu elux me zotit çte na falet na tolerant aqulu qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin